بسم الله الرحمن الرحيم صحيح ابن حبان اباظه حبانی لغوی صحیح ابن حبان ويهذا الكتاب ترتیبه مخترع ویدا کتاب چه دی دی دا ترتیب دا سه منفرد دی ځان لغنت دی فلیس مرتبن علی الابواب نخد ابواب په ترتیب دی ولا علی المسانید او ند مسانید پا ترتیب دی و hazards ورځموندی کتاب کې وال hazards خوشارہی نو وَحازَ hazards و hazards سماهو دغه بھارت پدی کې غلط ته ها دخلو خلو کتابونو کې ټیک کای او کله ها را شینو دام ټیک دی ذ دی وجنا کتاب نومي خه والانواع والکشف عن الحديث من كتابه هذا عسير وې خبردارې د حدیث نه د دې کتاب نگران دي دغه حساب واب نشته لوسنګ ته به کم حدیث به کم نه کی ګوري جدا بینته ها ګران دي وقدرت بهو بعض المتأخرین وای بعض متأخرین نو دې ترتیب ور کړې په ابواب باندې علوالدین ابو الحسن علی ابنی بلیان پدری سو و کم سال وی ختم پوسو یو کم سال ختم دی نوذ زی تاسکل ترتیب د ابواب ورکړې نومي ورثیخه الاحسان فی تقریبه ابن حبان مصنف د دې کتاب د تحی حباره کې متساحلون د فی نه علی مصنفه مصنف دے ابن دے اخلی في حکمی الحدي د صح مص متساحلون د ابنی حبان د د تص نه کار په حکم کې په صحت د حدي لا اقل تساهلا من الحاکم او ده حاکم د ده تساهل کم ده صحی ابن خزیما وَهُوَ اَعْلَى مَرْتَبَةٍ م... اَعْلَى په دَعْلَانِ فَمَرْتَبَكِ ده صحی ابن حباننا لشدت تحريحه دوجي د دو مسخوالي د لټول د زنا دوجي د دو زيادت د لټول د زنا حتا انه يتا يتوقف في التصحيح د توقف کای پاتاسی کې ل أدنا دا ما ملغن کلام فلسنات زمامليغون څخه کلام د وجه نه پسنادت کی المستخرجات علی الصحيح ہے د صحیح ہے مستخرجات موضوع د مستت مستخرج صدا ا موفو و غ دا د چې راتللو کې کتاب ته د کو حی شوونه پهیرج سه نو اخراج د ادی سداغو کې بیاسانيدلې نفسې پسنه دونه سره جانتا من غیر طریق صاحب الكتاب بغیر د طریق د داری صاحب الكتاب نا فاجتمع معه فی شیخه او من فوقه اې دی ور سره جمع شیدلی مصنف دوستاز پمرتن دغه کی یا داغه نبره څوک به یې په خبرو لکه مثال په تور مستخرجات څه ته وي د امام بوخاري کتاب دی راي مستخرجات دا چې دا هغه پرې دی دا هغه شیخ نه ته نقلو کې یا فوق الشرح اته مصنف کتاب راوالی په دی کتابونو کې او دا احادیث د sahibi کتاب د سندونو علاوه پخپل ذاتی سندونو سره بیان کی اپدی بیانول کی د مصنف د شیخ یاد ا غشیخ نه د پور تراوی سره په سند کی د جمعواله راشی پوه شو په تاریخ اشهر المستخرجات علی السحیحین دسیحین و مشہور ترین مستخرجات یو دی المستخرجو لی ابی بکر اے اسماعیلی علی البخاری دارنگی المستخرج لی ابی عوانا الاسفر علی مسلم دارنگ المستخرج لعبی نعیم الاسبہانی علا کل منہما فہر یود دی بخاری و مسلمنا دائیو پل سوال کہ حل التزم اصحاب المستخرجاتی فیہا آیا لازم کړي دي خاوندانو د کتابونو د مستخرجاتو په ديكي موافقت د صحیحین سره په الفاظو کې چر دې هغه الفاظ به یو نو دې وې لم یلتزم ندي لازم کړي په ځانونو مصنفوها موافقتهما فلالفاظ اے دې موافقت فلالفاظ نه دي لازم کړي لأنهم إنما يروون الألفاظ التي زكادای خو هغه الفاظ روایت کړي وصلتهم من طریق شيوخهم چې را رسیدلې دي تد طریقې د استادانو او شيوخو د دین له ځاله و ی حاصل شوه د پدی کې فرق لغتن په واز الفاظو کې د مستخرجات او د صحیحین او شیخین په الفاظو کې لکتفاوت راغله ده و یمخ کوئی کگاری دیتا پوشو پیش. زا باشی که ایدانه